Bé, moltes gràcies per venir, per ser tot, tots aquí. Aquesta setmana acaba una setmana tota plena d'actes de la galeria que vam tenir dimarts, vam presentar la pel·lícula Humana. Dijous vam inaugurar aquesta exposició que està tota plena de... És la màquina de la felicitat i amb monstres, i tot són. Els monstres dels pets, de les agressades, dels silencis... Llavors, suposo que és molt de goig no? i també divertit aquí, perquè en monstres ve de mostrar-se no? ah, sí. diguem els contes que fa a vegades yeah, hi ha també. molts de monstres, sí, eh? de monstres. Sí. I, i per ja pues que està bé que també se dient. aquesta setmana també aquest, fa 8 anys que la galeria és oberta, jo sí que va a hem fet 8 anys 8 anys esperem fer molts més fins ara en la targeta i així sí, de era Dolors Ventós, a partir d'ara, des del dia que hem celebrat els 8 anys, ja ha deixat d'existir la galeria Dolors Ventós, és la galeria Lola Ventós, han deixat els Dolors en un cantó o enrere, i a partir d'ara és Lola, i, i penso que acollirem, ara tope i ara acollirem estar llaurant molt de temps, i penso que a partir d'ara han de venir coses molt més bones, i, i no és que no, no s'hagi sigut pot o que ha passat, perquè hem fet moltes presentacions mira aquest és el tercer any que presentem el tercer llibre d'en de, Damià no? que és el tercer, ja en tres anys, hem anat presentant tres o quatre que havíem fet aquí, tres. fa un animal no el van fer, no? no, sí. fa un animal no, tres, el primer no, vam començar... Ah, sí, va començar amb, homes del, sac, amb homes, de... del sac, sí. homes del sac els del sac, els sí. del sac i ara comptes apropi, no? Ai, no és sí. Sí. i aquest és el tercer, o sigui, han passat exposicions de tota mena no? Però bé, bueno, ara continuarem, estem l'any que ve, tornava a venir, però d'acord s'ha si fet un quart llibre si sí, la, la nena era petita te deixa escriure, perquè ara sí, sí. se les separen doncs, i sí. els bueno, ja en tenia uns quarts escrits, jo el recal·lo. Aquí sí. sí. és l'heu a un cristo quan diguem sí. la nena, que no podràs ni escriure de llibre. Val més que agafis tots uns quants anys, i després ho facis. Doncs ara, per parlar del llibre, de Maria Mercè Quartiella, de Norma de Villa, i aquí comences, ells eh, ens presentaran i ens parlaran una mica sobre tu i tu després de tot anem a ser-ho i ja, començar ¿vale? us deixem? que comencem Bé, bona tarda i, i, i jo sóc l'editor uh, potser de l'editor dels llibres del Damià de l'editorial Sèpil Anança que la dolor o la Lola m'ha recordat que si mira, també va bé per recordar que el Sep en guany fa 35 anys sí, hi ha una diferència d'edat notable i, i els mèrits de poder haver arribat a això 35 anys d'un editorial que es diu perifèrica i que, i que bé i que ara esperem doncs, amb, amb aquestes noves fornades d'escriptors com ara el cas del Damià ens garanteixin el futur de moment el present el tenim bé Bueno, ben fotut però eh, les coses projectes i últimament també les presentacions del Damià eh, eh, m'endario a portar l'obra completa perquè es vegi ja que això és una cosa que va molt en sèrio i que qui hauria de posar en permès el volum és això el volum exacte és això eh? aleshores eh, això és la manifestació d'una convicció definitiva, no? claríssima, una aposta de l'editor, claríssima per l'obra la... d'endemià. I avui pensava perquè jo ja no, no, no, no estic massa donat a parlar en públic, però sempre allò un petit apunt i avui volia només mencionar destacar que l'obra d'endemià ja té una recepció crítica molt important. I hem de fer un esforç i, i, i un esforç perquè aquesta recepció crítica que té i que, i que, i que és, és, és, és substantiva, és important, hem de trencar una miqueta, el, hem d'arribar al públic. I ara l'esforç de l'editor serà... Perquè ben he fet proves dels no iniciats, per entendre'ns, els no crítics o dels, dels, dels que estiguem basats a la literatura, hem he trobat i això ho hem de practicar i sobretot ajudeu-me perquè amb algun no lector habitual' li he llegit un parell de contes. i n'hi va haver un que se'n va revolcar de riure que no podia parar, es tornà com a boig. dir que és com de què part di es posíssim, boníssim. I era un lector no habitual. Aleshores, com que la literatura eh, del Damià de, de no, no és empastifada per dir alguna manera, ja en tinc algun altre autor que sí que ho practic això, eh? és una manera de fer. jo penso que ara el meu esforç és això arribar a aquest públic general que el pot tenir, perquè la, la, la base és tan sòlida, tan potent que, que, que cal ara trencar una migueta aquesta frontera dels iniciats. Una altra cosa que destaco també del de són les presentacions. Avui ens obsequia en aquests dos en aquesta i en aquest presentador tan estimats perquè ell entén el Damià i això s'ho i a mi no em costa desplaçar-me, diuen que això no ho fan gaire els editors, diuen que, que no hi van a les presentacions i eh, que no, I no doncs és que és clar, sempre fem artificis les coses, no? els editors han de ser els editors han de comprar llibres els editors han de fer coses però de vegades estem en una mena societat simulada, no? que tots fem i no podem. Bé en tot cas, doncs, les presentacions del Damià de sempre tenen Tenen aquest plus de que convida gent que jo tinc ganes de sentir, ganes de conèixer... I això també és molt important, no? És una mena de... és una assemblea petita, social i cultural que convé practicar. I, i com que hi ha presentacions molt avorrides, de vegades això eh, ha fet que el públic desisteixi, no? Jo reps cada dia no sé quantes invitacions per a presentacions... I, en canvi les del Damià són una altra cosa. Ja ho sabeu pels que hi vau estar l'any passat i aquest any segurament serà el mateix o millor en tot cas, eh, celebrem que ens vagin oferint aquest tipus de propines que ens fa el Damià, aquests contes ara que és una propina generosa i esplèndida gràcies a l'Ola gràcies a l'Ola per resistir tot el que has hagut de patir i gràcies a vosaltres per estar aquí i a vosaltres eh, i, eh, per, per, per acceptar la invitació del Damià que és com doncs, si també una miqueta la provocació al Eh, endavant, doncs. Bé, eh, amb En endeià ens coneixem de far relativament poc. Eh, L'any passat, eh, a la seva presentació en aquesta mateixa galeria, donc ens va presentar un enmic comú i, i, i ens en coner llas des de llavors ens hem vist mitja dotzena de vegades, potser no massa, i sempre hem parlat de llibres i de literatura i sempre m'ha semblat que era un noi amb el cap molt ben duplat. Per això quan em va proposar de presentar conjuntament amb en Joan Manel els contes de propina vam dir, doncs vinga, engresquem-los-hi. Ja sé que les presentacions de la gent s'ensabona molt i sempre lloa molt a l'autor i al llibre, que per això sempre... Nosaltres hem de dir que després de llegir llibre i de i d'analitzar-lo molt detengudament i de parlar molt, hem decidit que vindrem a prohibir-vos que llegiu els contes de propina. Llavors vosaltres direu, com doncs perquè he vingut. Ara sí. us ho explicarem perquè. No, no, no, no, no, no, no ho diem perquè sí, sinó que defensarem la nostra postura i us explicarem el perquè creiem que és bo que us prohibim la lectura dels contes de propina que el llibre és un llibre una mica inclassificable. I totes quan la gent pregunta què, què està llegint? Una de misteri o una d'amor o una de... No. Això no podem aquí classificar-lo ni, ni resumir de què va el llibre. Un llibre de relats sempre és difícil, però un llibre de relats del Damià eh, encara, encara ho és més. Eh, és un llibre que és poc exemplificant, és a dir, no, no extreureu cap eh, lliçó moral del llibre, no direu, ah, mira, ara que m'he de el llibre, ja sé que no he d'anar pel bosc i sortir del camí com passa la caputxeta vermella, no, no hi haurà una, una lliçó moral d'això. I eh, veureu que és un llibre que utilitza unes imatges una mica singulars, una mica sorprenents. I ara passarem a detallar tot això que ara us he exposat una mica per... per eh, a explicar-vos per què hem fet aquesta decisió. Sí, eh, home, afrontar-nos a, a un llibre d'en Damià eh, és un repte pel lector, un repte molt engrascador. Eh, tan engrascador que de vegades és desaconsellable i en aquest sentit nosaltres insistim en la dificultat, no?, en la prohibició amb la necessitat de no apropar-nos dels llibres d'en perquè fins i tot poden ser perniciosos en algun moment poden fer mal, poden fer mal i aquestes coses jo trobo que és bo explicar-les perquè si no la gent va ben intencionada s'apropa, dius Davià um, és un, un noi intel·lectualment sòlid, amb un discurs un pot, dius, no hi va pot no hi deu fer coses interessants no? i clar, trobes aquest llibre i, i, i, no, i no vas per on t'espera permets no? que facin un parèntesi en una presentació a Vila Nova ho recordaràs tu Francesc amb el Jordi Llavina va dir una cosa que em va quedar gravat Diu, és que clar, eh, vosaltres veieu aquest noi aquí Tan ben posat, tan net, tan polit I, diu, i et preguntes, com pot escriure unes coses tan brutes? Eh? <ríe> doncs eh, em va quedar gravat va Doncs mm, potser hauríem de parlar del teu aspecte Però no entrarem en aquest tema eh? Però potser estaria bé mm, Potser orientar-te en algun tema de... <ríe> d'aspecte... Mm, poder sí, no? Potser hauries d'anar ben brut per poder estar en, en concordats amb el contingut de les teves narracions no ho sé, però en tot cas eh, també una mica comentant el que deia la Mercè, no? És a dir eh, el gènere de les presentacions és un gènere, diríem de comunicació oral ja força definit i sempre que a vegades té com uns protocols unes condicions, uns requisits que són eh, inalterables, no? I, clar, sempre es parteix de la premissa de que l'objectiu últim d'aquesta presentació és que tothom eh, compri el llibre perquè el presentador està convençut que això portarà un benefici al lector, no? Nosaltres diem no, no, no, vull dir, no compreu, perdona. No, no. no compreu perquè és que sortireu, és que sortireu, prendrem mal, prendrem mal i en aquest sentit, doncs, volem argumentar, no? El perquè d'aquesta... Potser abusarà la proposta, però que creiem que per, per, per, per, per coherència moral és un imperatiu categòric, hem de dir la veritat. I llavors diem, nois, no anem per bé ho però us explicarem per què ho hem d'aparcar. No? En primer lloc, veureu, eh, si, si teniu l'abusadia de, de no fer-nos cas i llegir-vos el llibre, que molts dels relats estan escrits des del Joan. Mira, bueno, escolta'm, i això, quin manià, no té res dolent escriure des del joc. Veure que moltes vegades el protagonista té moltes coses en comú amb en Per exemple, és de la família Verdera, jo, jo crec que és. <ríe> Viu a poble, és escriptor moltes vegades. Però eh, les coses que li passen, com, com, com deia abans, no, no, no ens ensenya, no s'esprem ens, no de les històries que ens explica un ensenyament... Directe. Nosaltres veiem que aquell protagonista li passen coses i no aprèn coses. Veiem que es troben situacions quotidianes i absolutament normals i que la seva reacció davant d'aquestes situacions és la perplexitat. No entén per què passen les coses. Vosaltres deus que moltes vegades no s'entenen les coses. Passen coses que dius si ho veies en una pel·li pensaria que s'han passat perquè realment no, no s'entén. Però bueno, ja ho sabem que no s'entén, per tant, quan llegim un llibre ens agradaria doncs, que s'entenguessin les coses i que digués i això va passar així i aquest personatge va aprendre que si deia això li passaria tal cosa. Senzill i clar i, i, i, no, i no amb aquesta sensació de dir el món és incomprensible i jo com a personatge em trobo en situacions aparentment quotidianes que no puc entendre i que ha provocat molta perplexitat. Si sí, has aquest jo atònic que va quan les una mica que sovins un nen, sovins un nen, un adolescent, alguna cosa té aquesta dimensió de personatge una mica amb creixement, amb formació, que, que va rebent cops, que va rebent o va experimentant emocions, de vegades pren decisions, de vegades no és com una mena d'espectador però aquest personatge és un personatge que eh, no ens ofereix la resposta. I ja sé qui direu, aquesta ah, és la bona literatura la que ens ofereix resposta. Això ho a vosaltres. Eh? Vull dir, jo crec que de vegades ve de donar respostes i d'aviat no n'ofereix. I no només això, sinó que aquest jo de vegades és cruel. Aquest jo de vegades és cruel. És una veu cruel. És una veu eh, a voltes insensible. És una veu eh, que es manifesta amb una contundència abassegadora que una veu tan vinculada al joc en real tan dura, tan, tan, tan inquietant doncs a mi no m'agrada sobretot si estic al costat de l'autor no? és dir, és una cosa que m'incomoda eh, aquesta proximitat eh, fa por, física fa por, eh? llavors clar eh, si, no, si no el llegiu no, és que si, si no el llegiu us apropeu la l'aula i no hi problema però si us no si llegiu llavors ja gairebé mateu l'amistat això és evident, no? perquè i us anem a un cafè i dius, és igual deixem-ho estar, no? potser deixem-ho estar, no? Sí, sí, sí, sí. una altra característica que ens va cridar l'atenció és que molts dels contes estan titulats amb una sola paraula a veure, on has vist un cont que sigui rina, gel matalàs no, què se n'ha fet d'aquells títols com per exemple el nen va d'excursió o el senyor Bardera i es para <ríe> en Teo Balzó i entra la Gavi dels llons <ríe> ja sé que direu però això fa modern no? perquè clar queda com molt minimalista i molt, doncs, vos de modernos i de tonteries perquè clar està bé que el títol del llibre ens indiqui una mica per on van les coses. O si sigui, tu dius en Teo Balzó ja saps que t'hi trobaràs vas va? el Teo, les gàbies, els lleons passarà alguna cosa que no saps perquè tampoc ho hem de dir tot en el títol però com a mínim tens una indicació de per on van els trets. En canvi un llibre, ai, un conte que es diu Matalàs, tu dius n'hi ha de dormir, n'hi ha d'un de... home que es compra un matalàs n'hi ha d'algú que monta l'habitació del nen res bueno, aquest té il·lustració però, eh, ja, que sí. eh, dins, si no ens acaba el conte també hi ha ja l'il·lustració no, i, i clar no, no només és que cada conte té un títol minimalista, una paraula que et descoloca més que aquest orienta sinó que, eh, clar, que vegades, jo, llegint jo he dit i això és un, és un llibre de contes és un dubte que ella ja eh? això és un llibre de relats perquè llegint-lo jo de vegades tenia la percepció de que era una novel·la i en altres moments tenia la, la, la percepció que era un poemari és a dir, que teníem dues coses era una novel·la més aviat avantguardista collage on anava fent segments, flaixos no? anava composant un calidoscopi d'imatges però en, en, on hi havia una unitat en, en la història que podies anar, anar, anar, anar resseguint però en altres moments el que jo veia és que jo no no avançava com a narració, sinó que eren un, una selecció de, de, de, de flaixos lírics. i que jo era un poemari, era un poemari. Allò era un poemari, allò era un, un, un poemari en, en, en prosa, una prosa molt poètica en molts moments. Clar, això de prosa poètica s'entén d'una forma com exagerada. No? Com has de posar molts adjectius dius, plate i jo ei hey, ha fet cent anys eh? Vull dir, jo, no? però prosa poètica no? Doncs, que no, no hi ha acció i només... no, jo crec que la prosa poètica és una altra cosa no? i en molts moments el llibre em sembla més un poemari que un llibre de relats Llavors clar, si és un llibre de relats que té molts títols i a més a més no és un llibre de relats Llegat, està estafant un cop més. De la i per tant hem de desconsellar per un certa, una certa malícia de l'escriptor i potser de l'editor també, eh? dir, no sé si aquí podre també. Oi, va canviar els títols. <ríe> vaig passar en l'original i bueno, no, no. va publicar no, digui, no. estic que passa que. No, no. no, no, no. De la scriptura més un col·lectiu, eh, sempre hi ha Alguns hi hi ha dos. <ríe> Com a mínim dos. Una altra característica que vam remarcar quan vam llegir el text és que el llibre té tons molt diferents. Hi ha relats que són poètics, com ara apuntava el Joan Manel, i en altres que són terrorífics, i en altres que són tendres, i en altres que són desconcertants, en hi de cruels... Llavors, és el que us deia abans. Ostres, estàs de llibre d'en Damià? Explica'm una mica de què va, perquè a veure si mm -hmm. me'l compro o no me'l compro. Ostres, nen... No sé què dir-ta, perquè si tu t'has llegit un aventura del Sherlock Holmes, pots dir, mira, hi ha un crim, tu hi el Sherlock, pam pam, i el com que estan sagats i tant i i i tan, tan uh, bé, doncs al final descobreix el culpable. Si que estàs llegint una noveleta de la Corintella, pots dir, ostres, és es que de veritat, com patien aquelles gent. Sort que al final es van casar perquè Aquí, en canvi, dius... Noi, doncs pues, no sé què dir -te. No sé què dir perquè a vegades és cruel... A vegades és poètic... A vegades és líric... A vegades és terrorífic... Moltes vegades és inquietant... No, no sé com agafar-ho, això, de veritat... No, a més, és una mena de paradoxa... Perquè... Tot és diferent... Però tot és igual... És a dir... Malgrat aquestes... Aquestes textures tan, tan diferents... I que el fan inclassificable... Tu mires i, i allò, és, allò és un verdere, és com que veus un quadre, no? Allò és un tal, no? Tu mires el llibre i dius, això és un, és un verdere, no? És a dir, té tots els trets, malgrat la diversitat de textures, que identifiquen a un autor. Llavors dius, però, però a què juguem, no? És a dir, m'estàs per una banda descollocant oferim oferint-me coses molt diferents, però al mateix temps tot està molt ben lligat a través d'uns canals subterranis llegida en tota la narració Llavors, aquest, aquest, aquest, ox, aquest oxímono no? aquesta paradoxa no? tot és diferent i, i tot és igual a mi em descol·loca i ja tenim una edat veritat i aquestes coses doncs, em, em, em, em desubiquen i jo crec que és aconsellable clar, doncs, ja que parlem aniversaris eh? 35 anys, 8 anys la Mercè i fem 50 anys ja són de 30-100 anys Ai, sí. Sí, sí, sí. Clar, sí. Clar, canvi, davant d'un segle doncs dius Damià... Jo si em convenis de casats o... Uh. Uh, utilitza també, Damià, unes imatges uh, estranyes i desconcertants. Nosaltres de diré, home, la, la literatura, el llenguatge literari, doncs ja, ja dona per això, no? D'acord, sí, dona per això, però clar. Uh, si ens comencem a trobar amb nens de vidre quan els mullen, la seva cara es converteix en un arquígis. Esquelets que estan allà en ple desert mirant-se l'un a l'altre. Dius, bé, és que no sé què m'estàs dient, noi. És molt bonic, és molt poètic, però no sé per on van els tiros. Per tant, aquestes imatges desconcertants i estranyes no faciliten la lectura, es converteixen encara una mica més en aquesta sensació de, de desconcert que, que, que el llibre provoca en el lector sí, desconcert de que aquí el bateix tothom és a dir, que és un element que eh, arrossega el, el, jo diria, el pobre desgraciat que és la veu narrativa que, que va desconcertat durant, tota la, durant tot el llibre digue-li novel·la, digue-li poemari, digue-li llibre de relats tu vas perdut, ell va perdut el lector va perdut, no sé si l'editor va perdut, sempre, sempre. però, clar, aquesta, aquesta eh, apologia, no?, de, de, de, de l'extraviar-se, home, jo que ara necessitem, potser, uns camins més clars, de miar, uns líders que ens marquin una mica per on hem d'anar, eh? uns, uns paràmetres una mica definits, i tu entres en un univers verdera i ja vas perdut a pertot arreu aquesta malícia i insisteix en la malícia de l'autor a provocar aquesta inquietud en la seva pròpia veu narrativa els seus propis personatges i els lectors jo trobo que s'haurien cap tipus de justificació i ja per acabar perquè si no, clar, direu ostres, aquesta gent, quantes coses dolentes del llibre, clar, ja aquesta serà l'última última, que aquests contes són massa curts no espereu per ser dir ostres Uh, comença això, a veure què passarà tu estic intrigada, a veure no, o sigui, comença i acaba ja està no, o sigui, no, no, no espereu que hi hagi allà plantejament nus i desenllaç, perquè no t'hi tens clar <ríe> I, bueno, ja, quan ja m'hi estava posant en situació, que no entenia res però deia, bueno, més o menys, però si per no em va, ja s'ha acabat I, bueno, doncs per això escriu microrelats no, tampoc, no, no són pas microrelats són relats però llavors, no els diuen una mica d'extensió una mica no siguis tan raca, no tan tacany Una mica de generositat o sigui, Saps què passa? Clar, la gent té tant de temps eh, que hauríem de fer doncs, 400 pàgines com, com a mínim Com a mínim No, bueno, és que Jo, claro, suportant aquesta idea ¿no? O, o són massa curts O són massa llargs ¿no? Perquè, és a dir, eh, dius Home, fem un curtet, doncs vinc claro, El dinosaurio, el despertó i tal Dius dues línies. tu fantàstic ja estàs ja sap aquels que, ja saps que et trobaràs, però aquí et trobes amb, un, amb una mena de, de híbrid un monstre, ah, monstre generat per un, un altre, monstre. per un altre monstre que no pots acabar de desituar. Llavors jo segueixo, jo segueixo sobre la llei del desconcert i de l'extremvió aquest que trobes. perquè o, o massa curt o massa llarg però la mida, no és una mida justificable. Jo crec que aquí l'editor potser també eh, ha patinat una mica perquè eh, potser l'editor té aquesta missió pedagògica, fins i tot social, no? De dir, home, ja que hem de, de, de, de portar això a la societat, ostres, portem alguna cosa una mica definida eh, i no, hem, hem anat a buscar una cosa, com bé d'elles, de xitxan i limona, que eh, el pobre lector acaba desconcertant. Amb la qual cosa és evident, vull dir que hem, per, per, per honorabilitat, no?, que ens caracteritza la Marcia com a mi, us hem de dir que no, que no. D'Avià, no. Eh, i... es que el fa difícil, eh?, recomanar-se. És clar, si, no, és que... si en resum pensem, un to molt personal que només fa que expressar el desconcert i la, no, i la impossibilitat d'entendre el món. Uns cítols densos, rasos i curts, uns relats breus, unes imatges desconcertants, molts tons diferents, Bueno, les mateixos, no sé com dir-ho. No, oh, clar, potser, potser hi ha algú... No, ah, tu, hi, ha gent, hi ha gent malalta, eh? també, això és veritat, eh? Que dirà, tot això m'agrada. <ríe> doncs, doncs eh, hey. doncs davant, davant escoltà, eh? Nosaltres sí, tenim la consciència tranquila. Eh? Quan heu fet un aviçó de màrqueting, <ríe> heu mirat no una eh? Perquè ara, més que mai, heu ganes de comprar. Doncs <ríe> <ríe> ho hem fet molt malament. Ho he fet molt <ríe> <Ho> he... <ríe> original, la presentació... No sé, eh, Damià No era un judici, però... Justifica't però, sí. clar, Ara em poseu aquí eh, És que a més a més he anat de cul per prendre notes Perquè normalment parla un primer i després l'altre no? Llavors apunto Mercè eh, ja Vaig apuntant no? I, I clar, parlaves tu i ja no sabia qui, qui deia què És que són molts anys Però clar, ja entenc que com que sou matrimoni És allò de tots fem la unitat saps? I, I per tant, bueno els comentaris que faci els faré conjuntament, eh? sí, sí, sí. perquè entenc que, que firmeu la presentació a tots dos, no? Sí, sí, això sí. va. Feu amos i senyors de les paraules, Mira. molt bé. A veure, mm, avui em perdonareu, no estic del tot fi, tinc un peda de mal de coll, i mm, no sé si això també farà estar una mica espès, eh? però bé, en qualsevol cas eh, s'intentarà fer una presentació, eh, com a mínim, no sé sí, si sí, ho aconseguiré, però com a mínim tan digna com, com la que m'ha precedit, eh? Mm, potser no tan intel·ligent com la que m'ha precedit, però com a mínim tan digna. A veure, començo, a, començo pels agraïments a la Dolors, gràcies Dolors per... Bé, bueno, lola. l'Ola, l'Ola, tu t'estimes més l'Ola o Dolors? No, no, però l'Ola, però més igual, eh? Ho vaig veure perquè ja, els últims correus El que... És... Sí, l'Ola, els nens petits, tots els que comencem amb olors, el olors és molt maco perquè tu no volen, i dius, un dia de loc. És igual. Ah, val. és veritat. I és més fàcil, els nens estan tots acostumats, faig classes, fa molt de temps, els que comencen a pedreci, tots l'ola, l'ola, però els que ja tenen 10 o 12 anys o així, no? No, no, els olors van dos. Tots junts. I sí, sí. Les olors van dos, vaig a pintar amb els I a no... Però bé, bueno, és igual, que els surti, jo dic Lola i ja està. A més, quan em van posar, com vaig néixer, la persona que em va posar el nom era que els diguis mare que va dir que no, Lola era un i Lola, i no... Sí. Vull dir aquí el tiempo. Està bé, està bé. Bueno, a veure, perquè no, no sembli jo un ressentit que, que no, m'han volgut vendre el llibre, si sisplau, un aplaudiment pels presentadors, perquè... faltaria, doncs bueno, gràcies Lola que els últims menys ja havia vist que me'ls havies firmat com a Lola eh? m'hi has fet pensar i per tant merci un, un any més a eh? la mesura que hi hagi continuïtat doncs, encantat de la vida de venir aquí, sempre ens aculls ens aculls perfectament genial, genial, vaja i, i, bueno, i molts anys de vida, eh? la galeria només faltaria i 8, doncs 16 i els que faci falta segon agraïment, que no per protocolari o prescriptiu deixa de tenir sentit, és a, a l'editor ja només pels quilòmetres que ha fet eh? i aquesta, aquesta cosa que té ell, no?, de, de desplaçar-se de, de donar suport a un autor, perquè és important que... jo sempre hi he cregut eh? en, els, en els projectes a llarg termini, per mi són aquests els interessants no? tot i que en un principi les coses sempre són dures i més en un editorial que la gent, doncs, la tilla directament o de perifèrica o, o els més abusarats d'excèntrica no? potser ens agrada més excèntrica que perifèrica no? doncs, és clar, Mm, te dones que avui dia som unes raravis no? tant tu com jo i aquí es tracta d'anar-li doncs, fotent canya i has dit d'arribar al públic uh, clar, jo com a tot també entenc que la teva preocupació ha de a la seva vendre i jo això ja ho entenc ho tenim eh? malament, eh? tenim malament, tenim malament jo estic encantat, eh? el que passa que tu podies com a editor dir, hòstia, d'aquí no m'entrenc gaire jo, uh, però és... Has comentat eh, això dels, dels no-lectors, això sí que és una cosa que m'ha sorprès bastant dels meus contes i és que gent que no ha llibres habitualment, doncs eh, no sé per què, encara no m'he l'entrellat, els meus contes li agraden. Gent que no... Fins i tot un noi a la presentació de Torroella que es veu que era... Bé, bueno, tenia un problema de dislèxia, tampoc no li agradava llegir i la seva mare va venir fins i tot a la presentació amb el nen a felicitar-me perquè el, el nen amb els meus llibres havia començat a llegir, no?, Dir, hostia, doncs és el millor lògic que, que en pots fer a eh? més va començar per aquest no? pels nens del sac com que hi havia aquesta il·lustració i suposo que no? perquè també ho cuidem això no? La, les il·lustracions que hi, ha, que hi ha dins hi ha el llaço de les il·lustracions per fer el següent agraïment eh, ja no recordo si 6 o 7 persones han participat eh, en aquest perquè que sempre hi ha il·lustradors eh, al final hi ha 6 no sé si o 7 hi ha alguns que van canviant però bueno, avui aquí ten, en tenim un parell n'hi havia d'haver tres, però la, la, la noia que va fer la portada, l'Anna Blanc la, aquesta portada tan esplèndida un pèl inquietant també, ha sortit l'objectiu aquí algunes vegades aquesta portada, si és un pèl inquietant ja aquest, ho aquest, aquest esquelet de granot aquí no? uh, per ser, hi per aquí Francesc, que sí, sí. em posaré una mica d'aigua sí, sí. més sol amb de cabres eh? sí. això ja, aguantaré el bat sí. sí, ja m'ho aguantaré uh, bé aquí uh, anava dient això no? que hi ha dos il·lustradors bé de fet ara queda la Mònica gràcies Mònica per, per fer-me més tu ja has estat per partida doble per partida doble en aquell llibre que va fet dues fantàstiques il·lustracions que he patit molt explica-ho per, per què has patit molt? perquè s'ha hagut llegir el llibre. Sí. El mail, en el mail em va dir alguna cosa així, com que els contes la, la fotim de molt mal hòstia sí, o sí, alguna cosa així. No vaig... Tant té. M'emprenyava molt i vaig estar però bueno, eh? Ho he emprenyat, eh? I ostres, per què m'he ficat aquí? Per què? Per això, per això, com... Després, molt contenta, eh? Després de patir... Va ser un part d'allò, diguéssim. Però... Deies, sí, pàgina sí. 160, són sí. pàgina 160 i pàgina 84 les, les il·lustracions de, de la Mònica Camp de Pedrós són els contes de la princesa i Martell eh? i dels, dels títols curts princesa i Martell sí. eh, eh, gràcies Mònica eh, per aquestes il·lustracions també hi havia la il·lustració o hi ha la il·lustració de l'Enric Pujol que passa que l'Enric ha hagut de marxar però que aquest, faig aquest agraïment públic Ah, no no sé ben d'allò, però quin conte era. Perquè això, això dels títols, no us penseu, mig tant sols jo recordo de vegades, eh? I, i, i, Diuen, i sí, el Clomes, no?" i hosti, quin era aquest? Verà no, ah, no hi Sí, en efecte, gràcies Francesc, és el comte Cerpa, eh? la el rei Pujol que doncs queda fet aquests, aquests agraïments a mi m'agrada molt posar il·lustracions als llibres perquè trobo que ja ho he dit en alguna ocasió no? que de vegades la companyia entre no és el cas, entre dos escriptors eh, és una mica complicada no? si tu t'hi has trobat, no? suposo Mercè, de vegades que eh, hi ha posicions diferents, no t'hi entens una certa rivalitat de vegades i en canvi, normalment, no sempre però normalment, la relació escriptor-pintor va, va més bé no? perquè són dos llenguatges diferents tampoc s'han de fer la competència i s'acaben complementant bé, llavors mi sempre m'agrada tot, tot i que les relacions és curiós que per exemple, entre pintors ja, ja reuneixen i poden treballar més o menys plegat en projectes cada un considera la seva individualitat entre els músics també ho fan això però entre els escriptors mai i quan s'han de reunir dos o tres escriptors per a un projecte comú sí. allò acaba garrotada. si sí, n'hi ha tres en una habitació eh? sí, un sí, quatre però, però pintors eh? i músics ja, ja se n'haureixen entre ells i feliç, el que ja no, però sí que el món de l'escriptor és un món molt, molt més individual no? molt més si voleu dir-ho introvertit no? i és així eh? gràcies també a la llibreria que aquí hi ha, hi ha una certa tradició que vingueu no? i gràcies Moisés doncs, per estar gravant aquesta presentació que ja és eh, grava fa fotos, eh, foto, I a més estic molt content que, que hagis vingut perquè aquesta presentació s'havia de gravar. s'havia de gravar. A mi m'ha semblat una cosa. Sí, eh? M'ha semblat una presentació molt intelligent, I no mateix, m'esperava menys, és eh? a dir la, us una, una, els hi faig una breu presentació de, de qui sou um, ja ha quedat clar que són, són un matrimoni i la, jo et vaig anunciar com a crític literari com a crític literari crec que tens fusta de crític literari la Mercè eh, jo la vaig anunciar com a escriptor tot i que també actues com a crític literari en algun, o ja has actuat en algun moment eh? has tingut la gosseria eh? perquè a vegades això de fer crític literari perds molts amics pel camí eh? joviqueu experiència. Eh, llavors el el Joan Manel és professor de, de secundari secundària i batxillerat al Ramon Muntaner i on vaig serò el batxillerat nocturn al Ramon Muntaner, encara tinc amistats, eh? Francesc amb Domènec de Parla de i eh, la Mercè és, és editora també, parla d'escriptora és editora i jo estic eh, francament content que que hagin vingut o que heu vingut avui, ja us dono les gràcies públicament. Perquè hi ha primer un matrimoni, dius, oh, un matrimoni i aviam què diran, no? Perquè, clar, hi ha matrimonis que el no tenen, no, no coincideixen a la lectura i, i potser dius, home, aquí oblidarem un Cristo que no vegis, no? Però no, he vist que heu fet una, una presentació així molt simbiòtica i, i molt intel·ligent, com he dit. Llavors jo el que faré, perquè a més eh, és el que em pertoca en aquests moments i pel que heu dit, és defensar el meu, defensar el meu no? no justificar-ho tant perquè jo al final penso que la literatura no s'ha de justificar mai no? com a molt l'has d'explicar però jo no, no escric per, per justificar-me no. la literatura es justifica per ella sola, sempre ho he pensat i per tant aquesta idea que tenen alguns de literatura pedagògica eh? de inocular unes determinades ideologies a través de la literatura que això ha passat molt a la literatura catalana allà de sobretot al segle XIX o en part del segle XX, doncs a mi això és una cosa que no m'agrada. No m'agrada. No a mi A mi m'agrada, com a lector, perdre'm. Perquè considero que si t'has de trobar abans t'has de perdre. És a dir, no pots trobar si prèviament no t'has perdut. Eh? Aquí sorpien les paraules aquestes de... No? Si una persona s'ha perdut, no es pot trobar. Considero, eh? No ho sé, no ho sé. De tota manera, és clar vosaltres heu parlat de un llibri classificable Com... i a mi de vegades em pregunten i ja aprofito per, per dir que faig unes pràctiques a l'Uribe Gran i amb bona voluntat hi ha un parell d'alumnes n'he sí. vist un parell, no sé si n'hi ha algú més que pregunten no? i de, de què va el llibre no? i certament eh, si s'ho miren ho sabran que es fa molt difícil de dir de què va perquè mm, a mi sempre m'ha interessat més el que has comentat que algú agafi un llibre meu i dir: això és un verdere, no? de dir, home, aquí hi ha un estil, aquí hi ha una atmosfera, aquí hi ha, doncs, eh, un... una atmosfera, un, una, sí, un estil, unes paraules que repeteixen, unes escenes... A mi m'interessa molt més aquest, eh, això que no pas eh, la cosa aquesta d'arguments, no?, d'arguments. De fet, jo sempre que, que algú em diu què t'ha semblat aquest llibre, jo el, el, el que intento és doncs, no explicar-li la trama, sinó dir-li el, el que, que m'ha semblat l'estil i aquestes coses. No, per mi és secundari. No dic que no sigui important eh, el que hi passa, però per mi és secundari. I en aquest sentit, que sigui un llibre inclasificable, a mi, a mi em sembla bé. Aprofito també per dir que a l'Olivar Gran tinc la sort de, de tenir el tutor, l'Àngel, que està per allà darrere l'Àngel, i amb l'Àngel també de vegades tinc la, la possibilitat sovint de discutir-m'hi eh? heu vingut aquí a no recomanar el meu llibre jo crec que l'Àngel si hagués estat aquí doncs, eh, potser s'hi hauria afegit, potser s'hi hauria afegit eh? Àngel, t'hauries afegit o no? Penso que primer que vas fer com a professor d'ètica i vas fer, vas dir que com a professor d'ètica no podia no recomanar això ja és un clave, sí, això ja és sí, sí. sí. Vas veure en un compromís. Sí. Sí. Jo ja estic en profundes d'acord això que heu dit que no hi ha ètica ni moral. Hi ha una moral de la reflexió sobre la vida, sobre... El tio transpassa la vida. Sí. La scenografia és molt quotidiana, però va més enllà i a el... més sí. de la crevoltat eh, fa reflexió i assumeix aquella que la probabilitat la íntegra no és sempre estalina, Perdona. Sí, bueno, el al al llois muntada que jo trobo que és de matrícula d'honor, m'he fet referència, no sé sí, si, no, si ho havíem dit un cop eh, no t'ha de fer aquest pròleg que anem a filòsofres eh? que... també... no, no, és bo eh? I liem I liem això, això, esplenys, eh? després vam, vam veure el, vam llegir el pròleg i vam dir no? i ja no ara ja ho direm perquè no ho direm tan bé si podíem haver-lo gravat i Lluís la veu de Lluís no? però sí. és, el, el llibre és com és això ja ho sabem però el pròleg és molt bo no, no. el pròleg és molt bo no, no el Lluís és molt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 Veure, això ja va i ja enllaça amb el que dèiem de literatura desaconsellable i aconsellable de no? certa manera els, els, els escriptors eh, moralitzadors són aquells que busquen a través de la literatura eh, bueno, doncs, inocular una, una certa visió del de que has de fer bé per, per anar per la vida, per no tenir problemes no? donen certes lliçons morals no? els, els escriptors moralitzadors però en canvi els moralistes hauria de semblar que els moralistes són aquells que fan realment això que acabo de dir, no? Els moralistes com per exemple el Montaigne no? eh, són escriptors que al final el, del que parla és de la condició humana hi eh? ha ja, diferents entre el moralitzador i el, i el moralista parlar de la condició humana eh, pots parlar-ne des de la seva òptica bona, perquè els humans són capaços de fer coses que estan molt bé però és clar, també té una òptica fosca i si jo m'he decidit per parlar de l'òptica fosca o de la part fosca de la condició humana tampoc no ha estat perquè jo ho hagi triat això se m'ha imposat és el meu sentit literari el meu, meu tarannà espiritual no, no sé perquè és així és perquè jo a Barcelona mateix la gent es va sorprendre vaig dir, jo vaig tenir una infància molt feliç i tothom va quedar, hòstia no, ningú, ningú no ho diria amb, aquests, amb aquesta cosa tan traumàtica que hi ha per aquí no? doncs sí, sí eh és, així, eh? vaig ser un nen molt molt feliç, eh? i fins i tot, com que diria, allò insultanment feliç, no? Fins i tot. Les, les colònies no. No, les colònies no. Les colònies ja pitigen ja trava. En canvi, el companyonat el... paradís. Sí, sí. Bueno, no sé, ja tu tomes colònies, tots estaven molt contents, és no? Però... es que no hi ha repit, jo, no hi ha repit jo que t'obliguin a estar content. Això és, molt, això és molt, molt pervers que tu vulguis estar content perquè si tu no vas estar content o no vols ser feliç doncs no m'emprenyo no, no, no, no, no, no tinc gaire d'estar content ara I clar, vas d'allà a colònies i aquells monitors i, ha, ha, i, hi, hi, hi, hi, i tots ho passaven bé i quan, quan tens un grup allà que tots ho passen bé i tu teòricament formes part del grup però tu no t'ho passes bé dius eh, o ells tenen un programa i jo tinc un problema o ells tenen un programa o el tinc jo Clar, quan ets petit dius el problema el tinc teniu jo però quan et fas gran dius no però ara no tenia nens no en fi eh, s'ha comentat que eh, sobretot la primera part quan dèieu d'estar escrit des del jo perquè som dues parts molt diferents eh, sí, d'escrit des del jo el que passa que a veure, vaig a fer una mica de teoria no, no us espanteu eh, suposo que el que m'interessava era construir uns contes en què la versemblança del relat vingués donada per la qüestió autobiogràfica però no que fossin autobiogràfics però que, que quan algú hi entrés li sembla que estigués llegint un dietari que no és un dietari, clar, ni és un llibre de memòries però que la semblança del relat com artefacte autònom, literari, tingués aquests codis uh -huh. tingués aquests codis el que passa és que al final és una ironia al final és una ironia perquè això ho va dir el Rubén Intente a la presentació de, de Girona i està bé, el Rubén comentava és es que clar, a mi sempre m'ha agradat el Damià perquè em porta llocs que jo sol no sabria anar, no? És a dir, llocs d'aquests unirics i tal. Diu, però quan vaig començar a llegir aquest llibre era tot tan quotidià, era tot tan... tant d'estar per casa que diu, home, més semblava tan autobiogràfic que ell deia no m'hi sento còmode perquè jo vull veure allà on te boles i no vull veure per allà te trepitges, no? I ell mateix diu, però jo ja em vaig imaginar que aquest hauria fet algo diferent, no? I va arribar, com va arribar al conte Arnau eh... Mira, no, mira, faré una cosa que no faig mai llegiré un conte meu però perquè veieu de, perquè de perquè si no no s'entendrà és aquesta literatura del jo que té una aparença del jo perquè més en aquest conte surt el cognom verdera eh? té una aparença de jo el que em feu fer, eh? no ho havia fet mai abans, no sé. Arnal, 71 però que realment eh, eh, no és autobiogràfic eh? hi ha autobiografia però, però diguéssim al final no n'hi ha Atenció, Arnau. L'Arnau Ballesta va dinyar-la un dimarts normal i corrent, a mig matí. Feia en classe de matemàtiques. Jo, com cada any, m'asseia just darrere seu i vaig tenir el privilegi de veure, gairebé a càmera lenta, com el seu immens cap impactava contra el pupitre. senyoreta! Senyoreta! Vaig aprofitar aquells moments de desconcert per admirar, sencera, la gran pissarra. Quina meravella! Abat, ballesta, verdera, i ja hi eren pel tros. Cada any, rere el cap de l'Arnau, em vaig afanyar a prendre punts. Arnau, Arnau! Però l'Arnau ja havia passat la millor vida. La pissarra era tota meva, per fi, de dalt a baix i de dret a esquerra. Vaig començar a treure bones notes, el primer de la classe. Vaig fer la selectivitat i la carrera de medicina. Ara sóc cirurgià i escriptor. I cada cop que entra un nen amb el cap gros a quiròfan, la mà encara em tremola. Em desem aprendre una jugarola. No sé ni quan rato porto ja, perdan. Un com una parciat, veure, és que clau, a mi a ja tinc un paper una mica caldos, eh. Caldos, Bueno, que no, no he fe la carrera de medicina jo, eh? Tan tant de bo, eh, tant de bo perquè. Mare de diu. Bueno, ehm... A veure. S'ha comentat que no se sap si és un llibre d'una novel·la uh, o, un, o, un, un o un poemari, no? Jo entenc per què passa això, ja ho entenc. Aquí hi ha, hi ha dues coses. Primera, la, uh, la segona part, la segona part uh, jo vaig tenir la sort, primer la sort de guanyar un premi i després la desgràcia que em vaig censurar amb el meu primer llibre, el penúltim vòmit, d'acord? És un llibre de poemes i està l'únic premi que he guanyat a la meva vida. Però després tenia, vaig començar com a poeta, eh? imagineu la meva... En fi. Eh, llavors vaig tenir, altra, tenir altres llibres de poemes escrits però a d'enviar-los a concurs i no guanyar mai em vaig enviar molts i molts, eh? fins i tot feia això que em presentava eh, a quatre concursos al mateix temps Vull dir que te, te, imagina que te'n donin dos no? al després te'ls treuen tots dos però no, m'hi vaig presentar i no guanyava i Llavors, potser, gràcies a això, vaig començar a escriure contes i m'hi vaig sentir més còmode, però... I aquests poemaris van quedar, allà, van quedar allà. Això estic parlant de fa temps, eh? de 7-8 anys com a mínim. I llavors aquí, eh, el que vaig fer va ser la segona part, sobretot, no tots els contes, però uns quants, recuperar alguns d'aquests poemes i els vaig eh, narrativitzar, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, aquesta sensació és ja, sí, més normal, ja ja m'està bé que sigui així. Això d'una banda... Aprofito per dir que hi ha gent que, clar, em diuen en aquest compte, vosaltres heu parlat de la crueltat però ha sortit la paraula tendresa i em diuen, no, aquí veig un verdere més humà, més tendre no? vull dir una humanitat més acceptada una, una expressió que em vas fer tu, Francesca i em diuen, clar, de, potser com que sabies que havies de ser pare vas no? no, entendre i després els dic ah, doncs no, no no, doncs no, no perquè jo aquest llibre el tenia escrit fa 3 anys com a mínim el tenia escrit fins i tot abans que els nens del sac el que passa que jo mm, vaig considerar que era millor publicar aquest després per unes qüestions de, de coherència interna de l'obra en aquest sentit el criteri lògic va prevaldre pel, per sobre del cronològic però realment aquest llibre estava escrit eh, abans que els anés del sac i fa 3 anys i alguns contes eren poemes de fa més, més temps no? mm, i llavors jo crec que hi ha una això s'ha comentat el de la prosa poètica però hi ha un gènere, tu sabràs millor que jo tu com a crític literari que has vingut aquí que és la novel·la, lírica, la novel·la lírica i hi ha un gran autor de novel·la lírica que per mi és un referent que és el Paco Ombral i en català Paco Ombral escri, escrivia en castellà I jo trobo que uh, la versió catalana del Paco Ombral un escriptor que s'hi sembla molt però uh, és a dir, tenen trets en comú però són molt diferents és el Baltasar Purcell en certa manera el Baltasar Porcel que no, aviam, tot això que estic dient té un sentit. Eh? Aquest conte i eh, aquest llibre ve encapçalat amb una citació del Baltasar Porcel. Eh? Sí. Paco Obral feia novel·la lírica. I el Porcel jo crec que en certa manera també feia novel·la lírica. Són escriptors que tenen una, una gran potència sí, lírica. Eh, les seves obres són molt denses. Eh, fan servir l'adjectiu precís. Eh, tant Obral com Porcel són molt barrocs. Jo una no mica considero que de barrocs ells ho són molt. I jo trobo que, que, clar, no és una novel·la ni un llibre de contes perquè jo crec que és, si és una novel·la és novel·la lírica i alhora el conte és un, és un gènere amfibi, és amfibiós, eh, dues vides, que està a cavall de la, de la, de la poesia, a cavall de, de la novel·la i per tant ja m'està bé que no se sàpiga si és una novel·la o, o un llibre de poemes. Després heu comentat que sembla un personatge adolescent el que surt sempre aquí, no?, també això me'n vaig adonar que una ho va dir muntada també, el blog diu es que el marrador sembla una persona que acabi, acabi de sortir de l'adolescència no? jo crec que tinc la sensació que no vitalment però sí literàriament que vaig quedar encurat això als anys finals dels 80 finals dels 90, finals dels 80, anys 90 és el meu món literari eh? jo no surto d'allà no? què voleu que us digui vaig quedar allà eh? i les coses van com van no? Mm. llavors la paradoxa diu tot és diferent però tot és igual tot és diferent però tot és igual i a, a mi com que sempre m'ha interessat molt i estic molt d'arrollo rotllo i acabo eh? sempre m'ha interessat molt tot el món de l'inconscient de, de la psicoanàlisi més, més llum que Freud i llavors el que passa és que en, en lo bo i lo dolent, tots aquests continguts morals, tot això només s'esdeven en bo moral quan són continguts que emergeixen a la consciència. Però fins que no han emergit a la consciència no hi ha una separació de contraris. Tots els continguts inconscients eh, no tenen separació. No són duals, eh? som una unitat. Són pri... una cosa primigènia. Llavors, és clar, com que la meva manera de crear és des de l'inconscient, des de l'inconscient enteneu és a dir, jo intento pescar coses d'aquí a l'inconscient, no?, Llavors, és normal, i ja, ja m'està bé que, que, que passi això, que quan llegeixes digui, és que tot és igual, però alhora tot és diferent. És paradoxal, clar, perquè és que l'inconscient és paradoxal. L'inconscient no se'l pot entendre així com així. L'inconscient no l'has de viure, l'inconscient l'has de perfilar artísticament, l'inconscient eh, l'has de deixar emergir. Eh, has d'esperar de, el moment idoni per escriure allò, has d'esperar el procés vital que t'hi porti. Si no ho fas, acabaràs fent una literatura potser... Eh, serà correcte, però no tindrà aquella força primigènia, aquella força que de vegades tenen a les riuades, riuades quan venen a planes de fang, no? Doncs aquella força torrencial. I per això ja m'està bé que tot sigui diferent i tot sigui igual. jo Per mi això eh, és una elogi, eh? I els escalets. No, trobeu, no trobes tu, Mercè, eh, que és molt poètic un esquelet que s'aixequés de la tomba i passar-li la mà per entre les costelles, eh? eh? No ho molt poètic? Sí, eh? sí, tra tra tra és molt pictòric travessar-li així, no? com la caixa toràcica els eh? escalets són els ànecs són molt pictòrics aquella que t'hi fa l'ànecs ah, sí, sí, sí. aquí emergeix el conscient jo penso és... surt del, sur del inconscient però ho vas estratificar ho vas... Mm. vas fent estracs sí, sí, no, no, sí, sí, sí òbviament la eh? imatge de l'amor és una imatge simbólica aquí ha, es que el repeteixen, eh? aquí hi ha un escalet no? sí, hi ha una sí, sí, sí i de fet en el, en el meu primer llibre de contes els contes per aixecos d'amagat hi havia un conte molt curt allò que dèiem Monterroso Style no? en tenia sí. un llum de molt curt que amb el ser de memòria que diu vet aquí una vegada un esquelet que les enamorava totes tenia una mirada molt profunda amb <ríe> els escalets hi tinc una certa una certa fi, sí, sí, sí i jo ja, ja ho deixaria aquí eh? Acabaré amb una anècdota D'un altre autor que, que per mi és un referent De fet, sempre porto a la, a la bossa Aquest llibre del Javier Tomeo Històries mínimes, que jo crec que ja és com un amulet no? Mireu com està eh? Vull dir, es, El vaig comprar per Iberlibro I vaig quedar tan impactat amb l'obra d'aquest senyor Que ara ja el porto com amulet I fins i tot ja veieu que el fa servir per prendre punts no? Els poso aquí i, i El farístol posen... El farístol, sí llavors eh, acabo ja amb aquesta anèxota del Tomeo clar, quan llegeixes el Javier Tomeo realment aquest, aquest realment sí que és eh, això ho vaig dir Girona hi ha un, hi ha un adjectiu que és francès també es troba en italià que jo crec que defineix molt la literatura del Tomeo i no és que m'hi vulgui comparar perquè ell és el mestre i jo un fi jo soc un aprenent però hi ha un adjectiu que definiria bé la seva literatura tal vegada també la meva que és l'adjectiu bizarre, bizarre perquè el bizarre... Poder, si el traduïssim en català seria estrambòtic més que estrany seria estrambòtic no? i fins i tot jo diria que estrambòtic amb un, amb un punt d'inquietant o sigui, el bizarre seria aquest estrambòtic amb un punt, punt d'inquietant llavors el, el Javier Tomeu que té uns personatges eh, molt, molt, molt bizarres, molt bizarres que, dir, serien personatges que per anar per la vida normal serien absolutament disfuncionals són persones aquests personatges que heu comentat, diu que li passen coses però no entén, no, no, no aprèn de les experiències doncs els del Tomeo, vull dir són així, o pitjor encara. En el Tomeo li van dir una vegada li van preguntar una entrevista vostè diu, en, en, els, en els seus personatges diu, hi ha algú d'autobiogràfic? I va dir espero que no <ríe> <ríe> <ríe> doncs en els meus potser també hauria de dir que això no? diu, eh... Uh perquè hi ha vegades que la gent eh, hi ha moltes... Eh, jo això ja ho entenc eh, que vas a algun club de lectura o a vegades ho han comentat, no? vas, et conviden a fer clubs de lectura i normalment normalment solen ser dones eh, tirant a 50 anys perquè ho he vist més o menys tens no? algunes coses no, però... ah, no. no, però ho dic eh, ah. perquè tu m'ho vas dir més a més, eh? recordo que sí, o sigui, tu és, dir, és el públic habitual tu tu sí, me'l vas dir, trobaràs aquest públic habitual aquesta franja d'edat sí, i, i i després quan hi vaig anar vaig dir, la Mercè tenia raó sí, però sí. és així, és, és, és el típic és l'usuari habitual d'equip de lectura no, no i al tanto, hi ha ja els que mantenen segurament el el negoci de la literatura flota oh, és la gent que llegeix és la gent que llegeix és sí, sí. veritat són els que llegeixen o els que llegeixen en aquest cas més ben dit i, sí, i doncs, els meus respectes i si no fos per això encara anirien pitjor del que anem doncs, jo entenc que de vegades llegeixen per, per identificar-se amb els personatges o de vegades o no, molt sovint per exemple, la teva novel·la, eh, jo no sé si estaràs d'acord com a crític literari, o no com a marit, com a crític literari. seva novel·la, dos eh, germans gairebé bessons, sí. quan vas llegint, per cert, a mi em va agradar molt, ja us ho dic, eh, jo sí que us la recomano, eh, la seva. Eh, us la recomano tot i que, quan vas llegint, eh, aquells personatges t'expulsen. Sí. O, dit d'una altra manera, cauen malament. Sí. Cauen aquesta, malament. La, aquesta és, la, la, diguéssim, la crítica comuna a tots els clubs de lectura era que no hi havia cap personatge amb el que pogués identificar i que tots no podies anar ningú exacte, sí, sí i, sí, i fins de tot això, no? que hi ha alguns moments que dius que em cauen malament no? normalment llegeixes perquè et caiguin bé perquè per sentir-te identificat, per llorar bé ells per estimar-te'ls a, sí a, a mi sí que em caien bé eh? no, esclar, clar, hi... No, perquè al final a mi també em va acabar bé Home, al final has de en dir confessió els dos personatges els meus s'hi semblen una mica, i una, mica. Això serà una mica preocupants sí. no, doncs eh, això no, que llegeixen per moltes vegades per identificar-se i això ja ho entenc però jo els hi dic si algú de vosaltres llegeix els meus llibres i si s'hi identificat demaneu-ho sí, mm, amb el psicòloga. <ríe> eh, serà un síntoma preocupat <ríe> perquè clar això són són arquetips, podríem dir-ho, saps? Són, són... estan allà a l'oblim, no? Són arquetips. Com molt bé va dir la, la Cristina Massanés l'any passat que, que em va fer la presentació i, i va anar per aquí. Diu, és que els, els personatges d'Andamià, eh, fixeu-vos, el pirat, eh, el no sé què, són, són arquetips de, doncs de la infantesa, de, que tots ens hi podem sentir identificats i tots podem sentir aquelles pors que, que vam sentir quan érem petits tan extremes, no? Banda, eh? Perquè les pors de, quan són petits són... Són molt, molt, extremes, eh? I jo ja deixo aquí si ha algú que vulgués fer alguna pregunta. Ja agraeixo també a la meva família que ha vingut. I mm -hmm. si ha algú que vulgui fer una pregunta, endavant, eh? Podeu prendre cava, ara. I gairebé. Ja